Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam e taslimen kathira, emma ba'd. Filojmë me mësimët për këto disa ditë të cektuara, kemi zëgjith librinë sheikhul islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, të mirë njohur të të gjithë, që gjuhët lë usulu të thalatë, dhe më tanë tre thamelët, ose tri bazët libër pra që as ti e nhon rsi thash për të gjithë e kemi dëgjuar 5 herë edhe kemi lexuar kemi dëgjuar komentimet mirë po as libër madh stor me dobit sunta çka ka nevojë më përsërit vë më mësu përmenc, më mësu kuptimet e fjalëve që ai ka përmend autor i rahimullah edhe ka nevojë do thotë edhe më përsërit ato detyri sepse, me të vërtet, libri i përmban atë që e përshkru në titu, dhe thotë bazat e fes islame. Ato qështjet më të rëndësishme, edhe qështjet themelore, pa të cilat nuk ban me qenë muslimani. Dhe më thënë, nuk ban e, musmidit ato qështje muslimani. Pra ndaj, është liber që ka duhet mu përserit edhe mu përkujtu, mu mësu, e mes muslimanve me aperkujtueni ari tjetrit edhe me me me asqarueni ari tjetrit edhe unë si një prej vlezëve tuaj do të thon do t'jau përsëriti ndoshta do të diturit çka i keni mësuar edhe tjetër herë ndoshta edhe ka diçka që nuk e keni dëgju e kam zgjedhë do të thotë këtë libër me komentin e Shekhu l-Islam, gjithashtu, Abdulaziz ibn Bez, Rahimehullah, që është e, kuptohet për e djetarëve matë mdhej e, të umetit, sidomos e, në kitë kohën ton, edhe komentit i, ose e ti, ose së qërinët e ti, komentit e ti në përgjësit Librave, e, karakterizohen me komentim të shkurt, mirë po shumë domethanës edhe për mbledhës të qëllimit të fjalëve të autorit. Do të thotë për çësi librat e autorëve libra të vjetër, diëtratëve të vjetër janë të komentuar ë prej disa diëtratorve. Disa prej atyre kanë komente shumë gjana, disa shumë të shkurta, disa e, shkojnë shumë detaje, sa ndonjëherë duket sikur dalin prej temas edhe e vështirësojnë kuptimin. Eh, disa ndoshta janë shumë të skurët, s'ka lëndi, s'ka mangët. Mirë po këto komente të Shekhe Bëmbazit, Rahimë Allah, janë komente të skurëta, për me mujtë mi guptu edhe me mujtë mi mbajtë menë. Mirë po janë për komente e rathësostjeve më të rëndësishme, s'ka përmenën uh, uh, atë tekst. <coughs> në filim, autori, Rahimë Allah, në këtë liberë, Seyyhul Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala ka bëj një hyrje, do të them përpara se më fillu në temën e librit. Ka thon "Elem rahimak Allah annahu yajibu aleyna ta'allamu arba'i masael." Do thiedhë Allahu të mëshiroftë. Se ne e kemi obligim të mësojmë katër çështje. El ula el ilm. Çështja e parë është Dituria, dhe të shka është dituria, e ka shpegu dhe ka thënë, Ua hua ma'rifatullahi, ua ma'rifatun ebijjihi, ua ma'rifatudinil islami bil edilla. Aja është e, njohja e Allahut, njohja e, e pëngamberit të ti, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe njohja e fesë islamë me argumente. Kjo është të sëstja parë, të sëstja dytë, dhe të thanje, El amelu bihi, dhe thot puna ose vepra si pas kësaj diturije. El thalitha, që është i atrejt. El da'u e tu i lehi, që dhe thot thirja në ta. El rabia, dhe më thonë e katërta. El al sabru alel edha fihi, durimi edhe sabri pra gjatë vështirësive në këtë rrugë dhe dëllili qoluhu taala the argument per kto esh fjala allahut ato ci ka permend allahun sura al asr ku ka than wal asr pasa kohon inal insana la fi khusr do thet njerzimi esh ne skaterrim ose ne humbie illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr pervec atyre te cilet kan besu dhe më thënë kretë njerëzimi, ose se cili njeri është në humbje. E, dhe përveç atyre të cilet kanë besu, kanë bëve pratë mira, e kanë përosit njeri tjetrin për e, të vërtetën, edhe kanë përosit njeri tjetrin për durim. Pas ta i thotë autori, Rahim e Allah, kallë shafi iju, Rahim e Allahu Tehala, dhe të të ka thënë imam shafi iju, Rahim e Allah, لوما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم سيقول الله ti kishte zbrit dënia argument kriesave të ti përveç kësaj sure kjo do të kishte mjaftuar fa't وقال البخاري edhe gjithashtu ka thënë Buhariu rahimahullahu taala babul ilmu qabl al qawl wal amal do thot temë çka ka në librin e tij e uh, deturia për temë titulli i temës so është deturia vjen përpara fjalës dhe veprës, e thot Buhariu në vazdim, "wa ad-dalilu qabluhu ta'ala", dhat argumenti është fjala e Allahut, "fa'lam fa annahu la ilaha illa Allahu wastagfir li dhanbik", uh, pra dija se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatin tënd. Uh, Ë, thot fa bada bil ilmi qabla al qouli wal amali. Pra ka fillu Allahu e ka përmend në fillim të i turin, për para se me përmendur fjallëm dhe veprëm. Kjo është hyrja që ka thonë në autori, Allah, për para se me fillu në temën e librit. Thotë, Shekhe Mëmbazi, përmendur, do thotë, këto 4 qështje që i ka përmendur autori, janë obligim që për së cilin musliman dhe dhe përse cilin besimtar dhe besimtare, e ashtë të obligim të imsoj këto katër qështje, pa e, ashtë të obligim të më thënë të imsojn edhe fmive, edhe të rriturve. Qështja e parë është dituria. E, ajo qështje që ka përmen autori, pra qështja e parë është dituria, e, që i përfëshin njohje në Allahut, njohje në përgamerit së Allahut në sëllim dhe njohje në fes. Pra njeriu është i obligum që të mësoj dhe ta kuptoj fen, do të thonë të mësoj argumentet, më këtu më radh, që ti ket çështjet të qarta. Do thonë ti të jetë ndituri, ti jetë ndrit, edhe ti jetë në kthjellësi. Mos ket paqartësi për të. Pra duhet ta njoh fen e Allahut për të cilën Allahu i ka kriju krijesat. Do të asht i obliguar që ta mësoj atë për të cilën Allahu e ka kriju. E kjo detyri, pra si thot autori, është njohja e Allahut, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohja e fesë islame me argumente. Kjo ë pra pika e parë, detyria është që njeriu të mësojë, edhe ta ketë qartë, të qartë, ta kuptojë se kush është Zoti i tij. Kjo është çështja e parë për të për të cilën njeriu pyetet në dunja edhe pyetët në ahiret. Domethën pyetët në momentin e par kur ë merret në përgjithësi në favorin e tij. Edhe gjithashtu kjo është çështja më e rëndësishme, edhe pyetja më e rëndësishme që i paraqëtohet atij edhe në ahiret. Prandaj njeriu duhet ta di se Zoti i tij është krijuesi, i cili ka e ka krijuar, e ka furnizuar dhe ja ka e ka vënë të gjitha dhuntitë. ë Edhe gjithashtu ai është Zoti i cili ka kriju edhe njerëzit që kanë qenë përpara, që kanë qenë përpara, edhe njerëzit që do të vinë pas nesh, ai është krijuesi i vetëm. Edhe ai është Zoti i gjitha krijesave, Zoti i gjitha botrave. Edhe ai është i adhuruari i vetëm i vërtetë. Do të thonë i adhuruari i vetëm e, që adurohet me hak, që adhurimi i ti tij është i saktë. Edhe as kush përveçti nuk meriton të adhurohet As ndë një melek i afert që është e Allahu As ndë një profet që e ka tërgu Allahu As ndë një djin ose as kush prej njerëzve As idhuit, as gjë tjetër, varet, gurt, vendet e kështu me rav Dëmë than, as gjë nuk adhurohet përveçti subhanehu e te ale Por, adhurimi as e drejt e plot ose merit e plot hak i plot vetëm i Allahut, një i cili nuk ka shok. Edhe vetëm ai është i adhuruari i drejt, subhanahu wa taala. Vetëm, do të them Zoti, të cilën e kemi obligim ta njohës, kjo është për njohjes së tij, se vetëm ai është ai që e meriton të adurohet, ai është Zoti i botrave, Zoti i krijesave a është zotë jot, jot, i jotë, a është kryu e si jotë, i avuruar i jotë i vërtetë, pra ndaj kjo është qështja më rëndësishme të cilën duhet njëri ju me ditë. Kjo është qështja parë, që ka duhet se cili me mësu njëtën e ti, edhe me mësu se cilit që ka e ka në përgjëtësi, që është në fëmi ose tjerë, pra kjo është qështja më rëndësishme me të cilën duhet t të njohështë zotin tënë, gjithashtu edhe të njohështë pengamerin tënë, fen tënë e të njohështë me argumente. Pra me argumente, ndë thotë që për, për së si cilën qështje, që ka tijeve prëmë, me ditë se qka ka thonë Allahu, qka ka thonë pengameri sallallahu a.s. jo, dhe të mëndimet e njerëzve. Do me thonë, kështu është me dhebi jemë, ose kështu, kështu ka thonë hoxha jemë, e kështu me rabë, nuk është ajo njohje drejt e fazë njohja e vërtet është pranim e argumentet e argument janë vetëm ka thonë Allahu ka thënë dërguari i tij asgjë tjetër do të them nuk janë argumentet mendimet e njerëzve e pra argumentet janë prej ajeteve dhe haditheve dhe kjo është feja islame E, për të cilën ti t'y t'ka urdu Allahu që t'hysh në të të, si ka thonë Allahu, e, ja ju he ledhina amenut khulu fis silmi kefë, dhe më thonë, o ju besimtar, pra me gjithë se i drejtojt besimtarve, Allahu thotë, hini në fe, plëtsisht, hini në islam, plëtsisht, dhe kjo është pasi Allahu t'urdronë që t'hysh në kitë fe, dhe më thonë, duhet t'adish se që ka kërkuat për e ty, e s'ka kërkohet prej te e domethën me kët fe. Feja Islame shkaust ta adhurohet Allahu 1, dhe mos adhurohet askush tjetër përveç tij. Domethën adhurimi i Allahut e të vetëm, kjo është feja Islame, nuk është diçka tjetër. A, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Wama khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'budun", domethën xhenat edhe njerëzit nuk i kam krijuar për asgjë tjetër përveç se që të më adhurojnë. Kjo adhurim, pra i drektu më vetëm ndaj Allahut, subhanahu wa ta'ala, kjo është islami. Edhe adhurimi, du më than, bindja ndaj Allahut edhe bindja ndaj pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Du më than, duke izvatu urdrat edhe duke u largu prej ndalesave. Kjo është adhurimi për cilin Allahu i ka kryu njerëzit njerëzit edhe xhint. Edhe ky është adhurimi për të cilën Allahu i ka urdhëruar gjithashtu njerëzit kur ja ka thënë ya yuhanasu budu rabbakum. Do thonë njerëz, adhurojeni Zotin tuaj. Do thotë adhurojeni Allahun duke iu bindt atij në urdhra, duke zbatuar urdhrat edhe duke u larguar prej ndalesave. Do thonë ky është em islami. Kjo është adhurimi për cilën ka urdhru Allahu, pra me ju nënstru urdhrave të Allahu të dhe mu largu për e ndalesave të ti, edhe me janë nënstru të gjithë qenjen të ndë, vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, duke e vëcu Allahun me adhurim. Pjesë eksajtitoria është gjithashtu që ta njohës për nga merin të ndë, dhe aja është Muhammed ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, el al Qurayshi al-Makki do thot uh, aj është uh, Muhamedi i birit e Abdullahit, të birit e Abdulmutalibit, dhe Abdulmutalibi është i birit e Hasimit, uh, që janë prefisit Quraysh. Kurse Qurayshët janë uh, prej pasardhësve të Ismailit alayhi salatu vesselam, të birit e Ibrahimit alayhi salatu vesselam, imamet të muahidinëve, do të thonë njerëzve të të u hilit. Ky është pejgamberi jon, të cilën duhet me njoft, pikrish, të më me e njohëft, pikërisht do të thonë më e njohëft për ardhmën, ëh se ka kë të premtë prej Ibrahimit alayhi salatu vesselam, edhe e, se gjithashtu është zgungul në Medinë deri dhe ka jetuar në Medinë deri në fund jetës së tij sallallahu alaihi wasallam. Merancisi është me ditëve në edhe këto aspekte janë shumë e rëndësishme edhe pse njohja e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ka dy dy aspekte ose dy degë, dy lëmij. Pjesa e parë është kjo që t njëhet ë tamam kusht të personalitetit e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, çfarë prejardhje ka, e, ku ka jetuë eksmerab, edhe pjesa e dytë është që më njehft aspektin e pejgamberllëkut të tij, çka ka urdhëruar edhe çka ka thirrë eks tonë Rad. Mirpave, ë ajo pjesa e parë i duket shumë njerëzve si e pa rancësishme, përpërkund drazija jashtë jo shumë me rëndësi, pra se ë edhe kur ton keni dëgju akuzat që i bënë armishtë islamit, duke i mbrojt armisht mat mëvojit islamit, e yahudit, do thotë mundohen me i mbrojt me propaganda edhe me parulla, qështu që i mashtrojnë sumitës në njerëzë, edhe thojnë se aj që flet kunder jahudive, aj që të regon devimin e tyre, që ka të regon flitsin e tyre, dhe të që ka në besime kështu me radhë, e quajnë se është antisemit, sepse e, pretendojnë se jahudide kanë preardin prej, e, dhe më thanë se janë e, semit, kan përardhën për Ibrahimit alayhi salatu wassalam kurse në kusht ata që ka folën, që ka flasën kundër muslimanëve, edhe që ka shajn pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk quhen antisemit. Kurse përardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përardhja e Jakubit ose atij që quhet Israel, do të thënë ato e, janë të njëjta. Thot Jakubi alayhi salam është biri i Ishakut alayhi salatu vesselam, avajësti biri i Ibrahimit alayhi salam, domethënë se janë vëllezër prej babait të njëjtë. Alaykum selam. Ë, kjo do thot, pra, edhe ky aspekt duhet më njoftë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, aspektin e preardjes edhe me ditë si mi u përgjigj sulmeve të armitëve. Profeti pengjamej sallallahu alejhi wasallam ka jetu ka lind në Mekë dhe ka jetu aty deri mosm 53 vjeçare. Pastaj është përgul në Medinë dhe aty ka jetu deri në fund të jetës së tij fisnike sallallahu alejhi wasallam. Pra duhet ta njohës se ai është pejgamberi jot. Do të thonë kjo është aspekti i tjetër ose pjesa tjetër e njohjes. Duhet ta njohës se ai është që e ka dërgu Allahu subhanehu dhe të hala për ta kumtu, për ta transmitu fejnë e vërtet, në më thënë fejnë e Allahut. Pengamerin sallallahu anëselem e ka dërgu Allahu që të të mësoj edhe të të vëdhzoj ty. Për anda e ke obligim të besosh se e është i dërgumi Allahut dhe se Allahu e ka dërgu për të gjithë dhe njerëzimin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe për të gjitha krijesat që kanë obligime, do të thënë ata që kanë logjik, janë të obliguar të ngarkuam me urdhra ve mendalesa, ata janë njerëzit dhe xhind. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, pas të cilit nuk ka tjetër pejgamber, dhe mesazhi i tij ose misioni i tij i përfshin të gjitha krijesat deri në ditën e gjykimit. Edhe ata që ka në përgjeqës, du më thënë njerëzit dhe gjindë, e kanë obligim mi besu ati dhe me ndjek rrugën e ti. Duet të adishë se ti e ke obligim të pasosh pëngamerin sallallahu a.s. edhe të eqësh si pas menhegjit ti, si pas metodologisës si ti. Për ma të tje, in shaba, du të tregojmë kur dhvim të baza e tretë prej e vetë teksti i librit. Kur së çështja e tretë, s'ka e kam përmend autorin e kët hyrje, është e, vepra. Do të them, më falni, çështja e dytë. Do të thotë çështja e dytë që vjen pas diturisë është vepra. Do thotë të veprosh sipas asaj që ke mësuar prej Fesë Allahu subhanahu wa taala. Do thotë çdo gjë që perfshihet në fe atë që e mëson, të uhidin, se nuk duhet me adhuru eskën përveç Allahut, namazin, agjerimin, zekjatin, haqin, gjihadin, e kështu me radh, dhe të gjithë që ka ka të bojnë me imanin, dhe ajo që ka ka të bojnë me besimin, akiden, pra, e, të gjithë ato që ka e mëson, i e i obligum të veprosh, dhe të punosh, të punosh si pas islamit, sëpse ti e i kryumë Pra kryese, Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe je i kryum që ta adhurosh Allahum. Pra ndaj, pas i tamso shfen e Allahut, e ke obligim të punosh si pas saj. Dhe më thënë duke adhuru vetëm Allahun nja, duke mos i shoqiru ati asë gja. Dhe fal namazin, duke dhe zekatin, duke agjeru Ramazanin, duke kry haqin. Dhe më thënë nëse ke mundësi duke i besu Allahut, domthon duke besuar Allahun, me laiket, pejgamberët, librat, ditën e gjykimit, kaderin, paracaktimin për çdo të mirë dhe çdo të keqë, pastaj duke urdhëruar për të mirë, duke ndaluar prej të këqijave, duke u sjell mirë me prindrit, duke i bërë mirë të afër me kushëve, xhomerav, domethë të punosh me çdo gjë që të ka urdhëruar Allahu edhe të largohes prej zdo gjëje që të ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë të largohes prej të gjitha mëkateve, ato që kanë kunderstim i urdrit të Allahut. Edhe zdo gjëje që ka të ka ndalu Allahu, pra të largohes prej saj. Dhe më thënë të kryesh, të gjitha këto janë obligim. Pra mi kry urdrat edhe mu të largu prej ndalesave, Ajo është obligim që të gabo Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kjo është ajo që ka përfësijet në islam, se islami, pra sigur që ka tham, është me adhuru Allahun, edhe të gjitha këto e përfësin e, adhurimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Qështja tretë që e ka përmen autorin në hyrje, është që të, thres, të thrasës për në fejnë e Allahut. Qështja tretë që e ka përmen autorin në hyrje, trasos për këtë fë, du domethën duke i këshilluar njerëzit, duke i thirrë që të drejtohen në rrugën e drejtë, duke udhëzu, duke i udhëzuar njerëzit për, duke urdhëruar për të mira, duke ndaluar prej të këqijave, duhesh me ndaluar njerëzit prej asaj çka është e dëmshme për ta, e keqse përpara Allahut subhanahu wa taala, dhe duhet mi, mi tregu ato të kësijat e shirkut edhe mëkateve që ka i bojnë, të kësijat e bidateve, të kësijat e së cilit kundrështim, të thotë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe duke i tregu se është i urdhrum që ta adhuroja Allahun i cili e ka kriju atë. Kjo është thirje për në Islam. Në më thënë, së cili musliman e ka obligim, me thyrë në islam. Nuk është thyrja, diçka, du më thënë dhe një obligimi veçant për dikan. Kuptohet që ka pjesë thyrjes, që ka mundet me bësë së cili, edhe ka pjesë thyrjes, që ka njerës kompetent për atë lëmi. Du më thënë si që janë dhonja e fetëfave, ose shpjegimi i disa qështjeve të fejës, që ka nuk i di së cili njeri, Për ndryshe, thirja për në, islam, në përgjithsi, është obligim i së cilit. Së cilit e ka obligim, kërëshe të mirën me ndihmu, ose kërëshe mungesën e të mirës me urdhru për ta, edhe kërëshe të keqen me ndalu. Dhe të ta jo, së cilit si pas mundësive dhe si pas metodës për shtachme për vendin ose kohën ku ashtë. Dëmë thëmë, se cili muslimane ka obligim me thyrë në fejnë e Allahut, si pas fuqisë të ti, si pas mundësive qëka i ka, edhe si pas diturisë qëka i ka. Se cili njeri, dëmë thëmë, zdo burë dhe zdo grua, eh, ka hisë në këtë obligim. Dëmë thëmë, se cili ka hisë në këtë obligim edhe duhet me kryë thyrjen edhe kumtimin e fesë, uvzimin e njerëzve, këshilën, dhe të kjo është obligim për se cilin njëri, se kur ka thonë pengameri sallallahu aleyhi vësallem, men në ra amin ku munkeran, dhe më thonë se cili që shë dhe një tkeqe, se cili njëri, pa marrë parashish se qëfar eh, pozit e ka, ose qëfar gjinie ka, dhe më thonë burë ose grua, se cili kur ta shë një tkeqe, duhet me ndalu. Kuptohet? Eh, pastaj vjenë shkallzimi si pas mundësive, në më thënë qëfë se ka mundësi me ndalu me dorë, e ndalon me dorë edhe e largon kretësisht keqen, nëse nuk ka mundësi atëherë me goj me fjalë, edhe nëse nuk ka mundësi asë për këta, atëherë të pakëtën me zemër, me urejtjet, më thënë tasaj të keqen, edhe me largim për e të keqes. Nuk është sigur që ka mendojnë disa dhe në praktik shumë njerë të zebojnë, Më ndonë që nëse, vetëm nëse a i nuk është i knaqur me një tkeqe, mi aftonë. Edhepse, ati i vepruesit tkeqes nuk ishfaq kur një e, qërtim, dhe më thënë, asë nuk ishfaq distancim, dhe më thënë, për vazhdonë me nejtë me ta, me keshë, me folë, kështu me radhë, edhepse a i vazhdonë në të tkeqe në shkaj banë, në haramin që e banë, ose në shirkën që e banë, kursati vazhdon me ta duke duke kuptuar sikur afirmacion, do të thon sikur miratim për atë shka e ban. Thën, duhet pa në që e bën. Do të thon duhet patjetër, nëse njeriu nuk ka mundësi ë mentalu me dorë, me, dor, me forcë, nuk është, do të thon nuk ka autoritet për ta bëhat. Atëherë duhet mentalu me fjalë, me, fjal, me gojë duke sqaruar se ajo që stë nuk bën po në që fëse është i dopt edhe nuk ka mundësi me folë, atëherë të pakëtën, duke shfaqë urejtje dhe qërtim, për atë që është duke u largu, duke u distancu, ose duke u hidhru përshemull me atë njerë që ka e bandëkeqën e kështu me radhë, pra kjo është prej urejtjes me zemër. Për ndryshë e nëse nuk e banë asë këta, atëherë, si që, qëndronë transmitim tjetër, do thotë kjo urrëtia me zemër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është imani më i dopt. Kurse në transmetim tjetër ka thënë edhe pas kësaj nuk ka për imanit as sa një kokër, do thotë as sa një kokër. Pra kur thotë se ky është imani më i dopt, nuk kuptohet se mas kësaj nuk ka më iman. Nëse edhe pajtohesh me me të keqën edhe për krahat, atëherë ajo është në kundërshtim edhe me iman. Çështja më e rëndësishme për të cilën duhet me thirr është tauhidi. Kuptohet, për atë për të cilën Allahu i ka kriju krijesat. Pastaj thret për namazin, pra thyrja, pra, për thirrja, pra po përsëritim, nuk është e veçantë për për dëni një njëri, se cili edhe në shtëpinë vet, edhe baba dhe nona Uh, kër imëson fmite vetë për ta adhuruvet e më Allah, unë për ta falë namazin Edhe kjo është piesë e thirjes, e daues Edhe <coughs> kër uh, e udhëzën dikan me të cilën kje është oqëri ose a fërsi Kër e përkujton dikan prej këshive ose kushtë dhe qovë Dhe më thonë, nështë do fjale mirë është thirje Edhe, si pas asaj që ka përmenëm në hadith, së cili që ka she një të keqë, duhet me ndalu atë të keqë. Duhë më thanë, duhet me thirë në të uhit, me thirë për faljen e namazit, për ruajtjen e namazit, për ta falat në gjami, për ta dhënë zekjatin në formën matëplot, për ta gjeru Ramazanin, për ta kry haqin, për atë që ka mundësi. Duhet me urdhru edhe me thirë për bëmirësin dhe i prindve, për mbajtje të lidhjeve farëfisnore, për largim prej se cilit mëkat e kështu me ratë. Qështja e katërt, është durimi, dhe më thënë, njëri ju me duru në këtë rrugë që është me mësim, vepër edhe thirje. Dhe thëtë me duru, me pasë durim edhe me qeni qëndrueshëm për hirtë Allahu të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kuptojët se në kitë rrugë pa tjetër do të kjetë pengesa, sëpse edhe natyra në të cilën është kryu njëri ju, është që tjetë i sprovum. Dhe më thëmë, pa tjetër do të kjetë pengesa edhe vështirësi për të azbatu kitë rrugë. Pra, Allahu ka than, el-lebi elle khalaq al-maut e vel-hajate li jeblu e kum, e jukum ahsenu amela, dhe të Allahu është taj që ka kryu, jetën dhe vdekjen që t'ju provoj ose që t'ju vë në provë se kush prej jush do të bëj vepra më të mira. Do të thonë se patjetër në ketë në ketë provë ose në ketë provim, do të thotë se ka patjetër se ka vështirësi. Nëse kishte qenë rruga e shtruar me lule, edhe nëse kishte pas përkrah nga të gjitha anët, kuptohet se ajo nuk është e, provim. Kurs, provimin në kuptojnë se ka vështirësi të cilat kërkojnë durim. Ose si që ka thënë Allahu, po ashtu, në surën Ankebut, e hasibën nasu, e një kulu, amën na vë hum la juftënum, të më thënë amendoj njerëzit se do të thojnë ne besojnë, besojnë në Allahu, edhe nuk do të sprovohen, pa tjetër se do të sprovohen edhe do të vihen në provimë, Prandaj kjo kërkon e, durim. Prandaj për të plëcu kësila e plët, për të bëhe plët kësila, du më thanë, qështja e kartër të është durimi. Durimi për zbatimin e urdrave të allahut, durimi për të largu prej mëkatëve, se në qështë njeri nuk ka durim e, për të, për të zbatuar urdhat për ta fal namazin, për ta dhënë zakatin, të gjitha ato janë eh sprovë. Dohet vetë momenti kur vjen, kur të bëhet obligim falja e namazit, në atë momenti jeni sprovë. Ai që ka ka durim, është i qëndrueshëm dhe i durueshëm në rrugën e Allahut, <coughs> eh e zbaton në veprë atë që ka mësuar në teori, se duhet të më fal namazin kohë, apo duhet më fal me gjemat aty ku u thirët për namaz e kështu me radhë si që janë regullat e namazit kur të vije koha kur të bëhet obligim zekati do më thonë duhet me pas durim për ta zbatun vej për atë qka e kemsu në teori se zekati është obligim edhe regullat e zekatit janë kështu kështu do të duhet durim për zbatimin e urdrave të allahut pashtu edhe duhet durim për të larguajtur prej ndalesave të Allahut, do të thotë se kur të vin ndalesat, kur të vin diçka që është haram e ndalume, edhe kur rë vin rëthanat që të lehtësojnë veprimin e të keqës, edhe gjithashtu që të thirrin për veprimin e të keqës, duhet njeriu me pas durim që miu larguaj ose ai të keqja, si ka bëra për shemb Yusufi alayhi salatu vesselam edhe për nga mërë të njerëzit mire kështu me radhë. Dë thëtë në momentin kërë vjen e, shtytësi për të bënd të keqen, edhe vjen rëthanat që të aletsojnë për të zbatua të keqen, atëherë duhet mi u këthy Allahut edhe me e, pru, du më thënë vej për durimin e, që me qenë i durueshën për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Por astu edhe gjatë thirrjes për në rrugën e Allahut ka sprova të lloj-lojshme. Edhe kur i thirr njerzit, patjetër se konfrontohesh me sprova të ndryshme. Kuptohet se kur i thu diqyt ë këtë çështi e ke gabim, apo duhet në këtë mënyrë më e bë, patjetër se do të, të kesh kundërshtim. Vetëm ata që ja bojnë çefin secilit njerë, nuk kanë kundërshtim. Kur sa që mëson se si ka thonë Allahu edhe si është haku e Allahut që duhet mu realizu, pa tjetër se do të ketë sprova edhe kundrështime prej njerëzve. Pra ndaj, dhe më thënë gjatë thirjes në rrugën e Allahut, duhet me pasë durim edhe për këto dy, që ka i thamë maherët, për të zbatu obligimin, pra kurefse të keqen, në akëm moment e ke obligim me ndalu të keqen. Dhe duhet shme qenë i vendosur dhe durimtarë, për të zbatuat. <coughs> Gjithashtu, edhe, e, kur të vinë fatkecësit, ato të shka që uenë, do më thanë, kur të vinë diska prej kaderit të Allahut, që nuk të pëlqen ty në atë moment, që, që duke të keqe, atëherë, duhet me pasë durim, edhe mos me thanë diska që e hidronë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndo thëtë në gjitha këto qështje, njëriu është i obliguar të jetë durimtar. E gjithë feja e, ka nevojë, do të thonë, kje nevojën e gjithë fen për realizimin e fesë kje nevojë që të kesh durim, do të thonë sabër për zbatimin e fesë në përgjithësi, sabër për thirrje në rrugën e Allahut, siç them sabër për ta fal namazin, për të dhënë zakatin etj. etj., do të thotë për e, zbatimin e secilit urdhër duhet të mbas sabër. Dhe Allahu në ka urdhru në ka urdhru për sabër ka thonë Fësbir keme në sabër ullul azmi minë rusul dhe më thënë bandurim si kanë pas durim për nga mërët më të gjedhur ullul azmi e, gjithashtu ka thonë Fësbir li hukmi rabbika fa inneke bi ajunina dhe më thënë dura ose ki sabër për gjykimet Allahut se ti e në nënbikëqyrien ton Fësbir Wema sabruke illa billa, dhe më thënë bën sabër, se sabër jatë është vetëm me ndihme në Allahut, dhe Allahu ka të regu se e, durim të ardhë i, i shpërblen me shpërblimet më dha, edhe në dunja, edhe në akhirat, si ka thënë Allahu, innëme ju efe së sabiru në e gjërahum, bi gajri hësab, dhe të durim të ardhë, ata shka kanë sabër, dhe të amarin shpërblimin e tyre, Pa hesab, pa logari, do të të shpërblimet të shumëta, në akhiret, edhe në dunja gjithashtu, ka thonë Allahu vësbiru, in Allahe me asabirin, në më thonë, kini durim, se Allahu është me durimtartë. Në më thonë, Allahu është në ndihme në durimtarve, në dunja, po gjithashtu edhe në akhiret. Këto janë katër cëstje që i ka përmenë atori, Rahim e Allah, dhe ka thonë, se argument për këto katër është surja el-asr, ku ka thonë Allahu, u el-asri in el-insene lefi khusr, dhe më thonë pasha kohën, njeri ju është në humbje. Përveç atyret të cilët kanë besu, kanë bëve pratmira, e kanë përosit njeri tjetrin për hakun, për dvërtetën, edhe kanë përosit njeri tjetrin për sabër, ose për durim. Do thot në këtë sura më vastore, me pak fjal, mirëpo sura më vastore ka argument për këto katër çështje, edhe kjo sura, kjo sura e përfshin të gjithë fein. Domethënë të gjitha feja e përmblidhen në, në këto katër çështje: së feja është besim, veprë, thirrje edhe durim, siç e shpjegum. Domethënë besim në të vërtetë besim në të vërtetën akide e saktë, vepra të sakta, edhe vepë, domethënë veprim sipas diturisë. edhe thirrje për në këtë fe dhe durim në në këtë rrugë. Allahu, domethënë këtë sure ka thënë se të gjithë njerëzit janë në humbje, në skatrim, vetë të humbin hasara as të Sikur falimentim, dhe më thënë, qëpëse delti në treg për të fitu diçka, edhe këthej hësh me humbje, dhe më thënë, shkonë në minus, nuk ke fitu, nuk, nuk ke ke realizua që ke pas qilim me fitu diçka, por për këndrazi ke humb diçka prej pasuris të andë, ose ke humb shumë, dhe letet prej pasuris, kësa i thujet, i thujet khasera, ose khusram, dhe më thënë, humbje e madhe. E i gjithë njerëzimi është në humbje, që ka të thotë që nuk duhet me pasu shumice në njerëzve. Përveç, përveç atyre që ka i ka vecu Allahu, që ka ka tregu se bojnë përjashtim prej tyre, edhe ata janë atate cilët i plëcojnë këto katër kushte, ose këto katër shtylla, të më thënë tituri, vej për, thyrje dhe durim. Vetëm këta janë ata që ka ka në fitimë në stan vetëm ata vetëm këta janë ata fitimtarët, kurse çdo kusht tjetër është në humbje. Do thot për këtë fjalë Allahu edhe betohet. Kuptohet se fjala e Allahut është hak, edhe fjala Allahu subhanahu wa taala e flet vetëm të vërtetën, mirpo Allahu kur do haj edhe betohet për një për një fjalë, çka e thot, për ta tregu edhe masum rëndësin edhe peshen e asaj qështje. Edhe sigur në këtë rast, dhe më thonë për këtë qështje, Allahu është betu, prandaj duhet muslimani mi kushturën si të veçantë, kure shese ajo është edhe me betim prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu mundët, dhe më thonë, betohet në shka të dojë aji, si që kini pa në shumë ajetë në jetët ndryshme, Allahu është betu e, për kohën, është betu për qëllin, yjet, ose tjera, dhe më than, është betu, edhe është betu gjithashtu edhe në vetëveten e ti, subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo e, betimi, dhe thëtë Allahu, betojt në këndoje prej kriesave të ti, dhe kjo betim tregonë se ajo kries ka vlerë, edhe e ngrit pozitën te krijesa të tjera, pra betimi Allahut i Allahut është për t'i dhonë ehm pozit ose ngritje të ndonjë kriese. Kurse njeriu ose kriesa të përgjithësi nuk ka drejt të mbetu në askën tjetër përveç Allahut. Sepse nuk ka as gjëma të madhe se Allahu për të cilën mund të mbetu njeriu. Prandaj nënserptohet ndikant tjetër përveç Allahut. Ndë më thanë se ka ba shirkë, sepse ka barazu me Allahun subhanahu wa ta ta'ala Edhe këtu, dë më thanë hinë, zdo doj betimi, përveç Allahut Pra përmarë pa parasysh në kanë betohet, dikush betohet në pengamerin, dikush në qabën Dikush betohet në print e ti, ose dikush në fmit e ti, e kështu me radhë Të gjitha këto janë haram i madhë edhe janë shirkë Ka thonë Pëngameri sallallahu aleyhi vësillem, men halefe bëshejin du nëllahi fekat ështërak, dhe më thonë kus betohet në diçka përveç Allahut, a i ka ba shirk. Dhe gjithashtu ka thonë Pëngameri sallallahu aleyhi vësillem, kus do mu betu, let betohet në Allahun, ose let heshtë. Mështë betohet, dhe thotë se betimin dikan tjetër, ashtë mëkat shumë i madhë, ashtë asht mëkat i maj madhë në mkatën më matë madh, të madh, do të thonë Sirkun. Pastaj ka përmend <coughs> autori rahimahullahu fjalën e Imam Safiut, dhe Imam Safiu është imam i njohur ndër dietarëve të mëdhej, edhe një prej katër imamave më të njohur të fikut, i quhet Muhammad ibn Idris as-Safi'i, ka lindur në vitin 150 dhe ka vdekur në vitin 204 të hijgjëretit. Rahim e Allah. <coughs> dhe thot, dituria ati është shumë e madhe, edhe kontributit që ka dhonë, eh, dhe thot, për diturin, është prej travë, që ka mundet eh, më krasu me, eh, dhe thot, rallë kush mundet më krasu me imam Shafiun. Ka dhonë, eh, nëse Allah, si kur Allah huma s'kishtë zbritë, ndër një argument tjetër për kryesat e ti, përveç kësaj sura, kjo do të kishtë mjaftu. Duhë më thanë, si argument për mi këshidhu, edhe argument për mi përfështë gjitha urdratë dhe ndalesat e Allah, subhanahu wa ta'ala. Duhë më thanë, sepse kjo suraj ka këto kuptime madhështore, si që e ka shpjegu shekhe bëmbazi, rahimehullah. Ose në transmitim tjetër, thotë se ka thonë një mamë shafiu, sigur të kishin mendu njerëzit, ose sigur ta këshin logiku njerëzit rrë dhe kësa i surë, kjo do t'i kishtë mjaftu. Nuk ka nevoj, dhe më thënë, ma shumë mëllodhë, sepse kjo surë përfëshin kuptime madhështore dhe, si që thëmë, përfëshin fenë në përgjithsi. E, gjithashtu edhe imam Bukhari, rahime hullar, është një prej imamëve matë mëdoj të dituriz, prej djetarve matë mëdoj të metit, edhe djetarëve ma të më dhejtë hadithit, quhet Kunjën e ka Ebu Abdullah, emrin Mohamed ibn Ismail ibn Ibrahim el-Bukhari. Êshtë prej vendit Bukhara, i cili tash gjendet në Uzbekistan. Në Uzbekistan, Uzbekistan. dë thëtë prej vendeve natë kohë prej vendeve ma të larkëta në trupin e umetit, mirë po kontributit që ka dhonë për në shërbim të fejës, dhe të të është diqka i pakra asueshëm. Edhe ka lindë në vitin në 194, pra në fund të shekullit të dytë, dhe ka vdekë në vitin 256, dhe të mes të shekullit të tretë. Rahimehullah. Pre libra, ka, ka shkrytë shumë libra, përmbledhje të haditheve, po libri më i njohur është ai që quhet me emrin Sahih al-Bukhari. Edhe ajo është libri më i madh në dituritë e Islamit, do të thonë pas librit të Allahut subhanahu wa taala, nuk ka e, pra dietar të kanë llogaritësi librin më të rëndësishëm pas librit të Allahut, Kur'anit. Ndoshta keni hasur edhe tjetër herë kur përmendin për ndonjë temë, kur flitet fond ka thon Buhariu edhe përmen titullin. Domtha titullin temës që ka shkruajt, sepse Buhariu edhe dietarët e asaj kohe nuk kanë shkruajt shumë fjalë të veta, do të librat e selefit nuk gjen shumë fjalë të autorëve që kanë shkruajt, po janë kryet vetëm hadithe, kryesisht me hadithe ose libra që përmbledhin ajete dhe hadithe. Sepse deturia e selefit ka qenë do thot e koncentrume vetëm në kurane dhe sunet. Nuk kanë folë shumë fjallë. Prandaj, fjallët e atyjnëve kanë qenë të pakta, mirë po bereqeti është shumë i madhë. Edhe si që shifni, dhe djetartë e ma vonsëm argumentojnë vetëm me titullin e Bukhariut. Se atyjnë nuk ka dhe një komentim tjetër. Mirë po, e, kuptimi i hadithëve cka i ka përfësinat them rast në titull. Do thotë ket fikun ose kuptimin e hadithëve e ka përfsinë në titull, edhe kuptohet se argumentet që vijnë në radhë titull pastaj janë argumente sahiha, do thotë hadithe sahiha, siç e di ketu medhi, që e pranojnë Buhariu Sahihul Buharih për diçën e saktë. Ka thonë në kit titull Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, do të thonë se ndeturia Vjen për para fjales dhe vejpres Edhe argumentin të parë Qëka ka përmen Ka thonë është argument fjale Allahut Fa'lem Ennehu la ilaha illallah Vështë të gëfir lidhëmbik Dhe më thënë dhije Se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut Dhe kërko falje për mëkatin të handë Dhe më thënë se Allahu Në këtë urdhër Ka fillu me diturin Për para se Me urdhru për dhe një fjall Ose dhe një vejpër edhe kuptohet se menhexi i muslimanit në përgjithësi ai që e pason Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asht ky një het dituri, pastaj me folë dhe me vepru. Nuk lejohet të mëfahnë në një fjalë ose më bë dot një vepër pa pasur dituri për ta. Kurse dituria çka është si e përmendëm më herët ka than Allahu ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ajo është deturia dhe ajo është argumenti. Me kës mjaftojmë se mos zgjati më shumë. Edhe vazdimin në dersin e radhës. Wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdih wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pues,